Найкращі слова про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіородина». Радіородина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу українського радіо у студії Анна Росакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь разом з нами! Сьогодні у випуску на вас чекає Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка. Розповідь про те, як навчитись правильно фотографувати. А також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл поділяться досвідом боротьби із заздрістю, спробують з'ясувати, чи варто вірити в жіночу дружбу. Тож приєднуйтесь! Оксанко, нещодавно прочитала, що кожне прізвище приховує в собі багато секретів. І не лише секретів. Ось розкажу тобі історію життя. Нещодавно їздила до сестри, і ми там гуляли в парку в холодну погоду. Я дуже змерзла і кажу «Я змерзла», а сестра мені каже «Це ще нічого, я змерзла за паспортом». У моєї сестри прізвище «Змерзла». Це ж треба. Мабуть, таких цікавих прізвищ багато. А ти знаєш, що означає твоє прізвище? Знаєш, давно хотіла дізнатися. Можливо, воно походить від слова «благо», тобто «добро». Тому я така добра. Думаю, у тебе буде сьогодні ще одна нагода дізнатися, що приховують прізвища. Тож передаємо слово Олександру Авраменку, ведучому програми «Загадки мови». Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні поговоримо, у яких випадках слід вживати применник «по». Його використовують часто, як то кажуть, не за призначенням. Розкриємо деякі таємниці, які приховують прізвища, а також погортаємо поетичні сторінки Леоніда Кисельова. Перша наша сторінка про точність у слововживанні. Однією з найпоширеніших синтаксичних помилок є надуживання конструкціями з прийменником «по». Ось послухайте приклади неграмотного вживання цього прийменника. Майстерня по ремонту одягу. Бюро по працевлаштуванню. Комітет по цінах. Проректор по науковій роботі. Екзамен по англійській мові. Працюють по змінному графіку. Я прийшов до вас по такій справі школа-магазин по підготовці молодших продавців, кіоск по продажу проїзних квитків і багато інших. У всіх наведених прикладах прийменник «ПО» не на місці. Професор Олександр Пономарів радить вживати такі варіанти, які є нормативними. Ось вони. Майстерня ремонту або майстерня лагодження одягу, бюро працевлаштування, комітет цін, тобто пропонується взагалі не вживати прийменник, або, якщо вживати, то прийменник «з» в таких конструкціях – проректор з наукової роботи. Іспит або екзамен – з англійської мови. Або ж прийменник «за» – працюють за змінним графіком. Я прийшов до вас у такій справі. Або ж прийменник «для» – школа-магазин для підготовки молодших продавців. Або кіоск для продажу проїзних квитків. Прийменник «по», звичайно, не чужий нашій мові. Він широко вживаний в інших випадках з просторовими, часовими, обставинними та об'єктними значеннями. Послухайте приклади. А під самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. Читаємо в Тараса Шевченка. По сміху плач наступає. Номис. Ну, Трохиме, ви тепер наш батько, порядкуйте нами по правді. Читаємо у Марка Кропивницького. І ще приклади. Вона припадала до журавля, але набрати води не могла. Мабуть, не по ній важіль вчепили. Василь Земляк. Ні, ти спробуй війни в окопі. Сам наковтайся, тванюки, по горло. Олесь Гончар. Купець викинув їм на прилавок штуку кумачу по таку за аршин. Зінаїда Тулуб. Найстарші мали вже по 30 чи й по 32 роки. Читаємо в Олександра Довженка. Як бачимо, у цього прийменника багаті функціональні можливості, тож не обмежуємо їх неправильним використанням. В українській мові досить поширені конструкції іменника в орудному відмінку з прийменником «за», що вказують на обставинні відношення, спосіб дії. Наприклад, не по наказу, а за наказом, за планом, за прикладом, за звичаєм, за знаком. Наприклад, усі запорожці за цим законом поскидали свої шапки. Олександр Довженко. Але ці самі відношення виражаються і за допомогою інших конструкцій. Часто чуємо помилкові з погляду синтаксичних норм вислови на зразок «за пропозицією», «за нашою думкою». Вони майже витіснили нормативні відповідники, «На пропозицію», «На нашу думку». А ось вислови «на адресу» і «за адресою» мають різне значення. Перший означає напрямок дії. Листи надсилайте на адресу. По довідки на адресу. А ось другий указує місце, де відбувається дія. Консультаційний пункт міститься або розташований, але не знаходиться за адресою. Зустріч із народним депутатом відбудеться за адресою і вказуйте далі адресу. Триває програма «Загадки мови». Не раз у наших передачах я розповідав вам про імена. Сьогодні ж послухайте мовні цікавинки про прізвища. Прізвища, як імена, бувають від коротеньких до довжелезних. Наприклад, одна жінка з Гавайських островів мала прізвище з 65 літер, яке забудовою було цілісіньким реченням і перекладалося десь приблизно так. Мій улюблений вінок із чудово сплетеного лісового листя плине поміж хмарами вранішнього неба і розливає солодкі пахощі. Уявляєте, це було найдовше прізвище. А ось найкоротше в Україні за довідковими джерелами із двох літер: Ус, ще прізвище Д і прізвище Г. Це безсумнівні рекордсмени. Слов'янські прізвища можуть мати не один компонент, але й більше. Наприклад, два. «Муравйов апостол або Гренджадонський. Може бути три компоненти: Глебов, Стрешнєв-Шаховський, або Гур. Оболенський, Неледонський, Милецький. І навіть чотири компоненти – Семенова, Тянчанська, Болдирєва. Зрозуміла річ – найпоширеніші подвійні прізвища. Найрідкіснішими є прізвища з чотирьох складників. Найпоширеніше прізвище в Україні, як стверджує статистика, – Шевченко. Лише в Києві зареєстровано більше однієї тисячі однопрізвищників Великого Кобзаря. Уявіть собі, що в часи, коли в країнах Європи було встановлено обов'язковість прізвищ, деякі чиновники перетворили прізвища на свій активний бізнес. Вони вимагали плату від тих, хто хотів одержати якесь доброзвучне прізвища, і давали дуже немилозвучні чи навіть образливі прізвища тим, хто не міг або не хотів платити за одержання нового типу найменування. Саме з цим пов'язується велика кількість негарних прізвищ у країнах Європи. Наприклад, в Австрії можна надибати на такі перли, як шухвісе, яке в буквальному перекладі означає «вакса для чобіт» – температурвехзель, тобто міряння температури. В Україні ж прізвищами ставали прізвиська або ж похідні від прізвиськ. Дослідники стверджують, що найбільше сучасних українських прізвищ утворилося від власних імен. Найпоширеніші прізвища, які походять від імені Іван. Їх близько 130 форм. Іваненко, Іванишин, Іванів, Іванців, Івас, Іваниця і багато інших. Більше як півсотні прізвищ походять від таких імен, як Григір, Михайло, Семен, Степан, Федір, Яків. Ви слухаєте програму «Загадки мови», а зараз трохи поезії. Сьогодні я розповім вам про українського письменника, життєвий шлях якого був дуже коротким. Він прожив усього 22 роки, а творча доля – вічною, бо його твори залишилися нам у спадок на віки. Ім'я цього поета – Леонід Кисельов. Спочатку кілька слів про митця. Леонід Кисельов народився в Києві 21 вересня 1946 року в родині інтелігенції. Батько поета був російськомовним письменником. Тож і не дивно, що вірші Леонід почав писати в 11 років. Юрій Щербак, сучасний український письменник, товаришував з Леонідом Кисельовим. У книзі «Маленька футбольна команда» так описує його. «Обличчя нерухомо смагляве». І це робило його схожим на молодого венеціанця. Проте темпераментом льоня надто відрізнявся від італійців. Був малорухомий і повільний. Ну, звичайно, не на футбольному полі. Слова вимовляв тихо і наче мляво. Після школи вступив Леонід до Київського університету на перекладацький факультет. Англійська мова. Хоч і був зовсім молодим, а вражав усіх як глибокою обізнаністю в зарубіжній літературі, так і знаннями точних наук. Він міг говорити про останній футбольний матч чи про останні закордонні фільми. При цьому захоплювався стародавнім мистецтвом, фресками Софії Київської, любив поезію Шевченка, Тичини, Шекспіра, американський джаз, парагвайську та українську народну пісню. А потім Леонід дізнався про страшний діагноз. Він захворів на лейкемію – рак крові. Родина, друзі, лікарі докладали усіх зусиль, а польські пілоти привозили ліки з Парижа, аби врятувати, як тоді казали майбутнього Лермонтова, Пушкіна або й Шевченка. Не врятували. Поет помер у 22-річному віці. Писав Леонід Кисельов російською. Тато росіянин, мама єврейка, у Києві домінувала тоді російська мова, проте за два роки до смерті перейшов на українську. Чому, запитаєте? Мабуть, відповідь можна віднайти на сторінках батькової книги «Веселий роман». Прототип Леоніда, молодий київський поет Леон, на прохання своїх друзів прочитати свої вірші, промовив схвильовано і палко. «Я постаю у края бєзни, і вдруг пойму, сламясь в тоске, що все на світі – тільки песня на українському язикі». На запитання «А чому українською мовою?» Леонід відповів «А ось цього я не вмію пояснити. Я так відчуваю. Та якщо вважати поезію одним із засобів самовизначення, то доведеться примиритися з тим, що я саме так самовизначаюся». Між іншим, нині творчість Леоніда Кисельова вивчають у шостому класі за шкільною програмою то я хотів би, щоб саме шестикласники були особливо уважними, бо зараз ми прочитаємо для вас вірші, з якими ви будете знайомитися на уроках української літератури у травні. Це вірш Леоніда Кисельова «Катерина» і Статип хоч на менти лічені». Кілька слів про ці вірші. Неймовірною любов'ю до людей сповнений вірш Леоніда Кисельова «Стати хоч на менти лічені». Що це за слово «менти»? Перед тим, як послухати його, запам'ятайте. «Менти» – це коротка форма слова «менти» моменти. А іще слово характерник. Може, не кожен з вас чув, або чув та не знає, що воно означає, то характерником називають чародія, іноді чаклуна. А зараз пропонуємо вам послухати цей вірш. Стати б хоч наменти лічені, характерником мені, подарую кожній дівчині, Лицаря на коні А тоді ще дати мусив би Щоб раділи всі живі Козаченька чорновусого Кожній жінці удові Дідові дзвінкого песика Щоб не жив на самоті Ще й Васика та Лесика Кожній бабі-сироті А як хто не має віри вже Ні в кохання, ні в слова Я йому сопілку виріжу Найжурную заспіва. глибокого патріотизму й образності сповнена поезія Леоніда Кисельова «Катерина». Мабуть, кожному на думку зараз спадає образ Катерини із відомої картини Тараса Шевченка. Між іншим, ви зараз будете слухати цю поезію, згадайте цю картину, вона перегукується з нею надзвичайно тісно. У мистецтві і в літературі українська Катерина – це Мадонна. Скажімо, як у світовому мистецтві – секстинська Мадонна Рафаеля. Тож послухайте інтерпретацію цього образу в одноіменному вірші Леоніда Кисельова. Доки буде жити Україна в теплім хлібі, В барних снах дітей, І тиме білим полем Катерина, З немовлям притнутим до грудей, Освятивши невимовним болем, Все прийдешнє, кожну нашу мить, І йде вона, і, мов, велике коло, Біле небо навздогін летить. Про дівочу цноту, про калину Не співай, поете, не квили Бо іде сьогодні Катерина Тим шляхом, що наші кревні йшли Вилами розхитували трони Руйнували все старе дотла Тільки би Шевченкова Мадонна в Сніжне небуття не полягла Тільки би вона донесла сина До свого народу, до людей Біле поле Біла Катерина з немовлям притнутим до грудей. Дорогі слухачі, ви зараз слухали прекрасну поезію Леоніда Кисельова. Я говорив про те, що її вивчають зараз у шостому класі. А зараз я звернуся до старшокласників. До 10 класників і особливо 11 класників, адже ми будемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання. Буквально через місяць на вас чекає зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Нагадаю, що тест складається із трьох частин. Українська мова, 36 завдань, Українська література, 24 тестових завдання і одне завдання, напевно, найскладніше – власне висловлення, так би мовити, творча робота. Щодо першої частини з української мови. Звичайно ж, протягом місяця можна багато матеріалу повторити. І ось тут я б радив би вам звернути увагу на завдання із синтаксису і пунктуації. Їх, як правило, найбільше в тесті. І, власне, якщо повторити добре цей матеріал, то можна впоратися непогано. Щодо української літератури у цій другої частини, то порада в останній оцій тижні перечитати вірші, винесені програмою так, на зовнішнє незалежне оцінювання. Їх всього там 27%. Звичайно, гамозом перечитувати вірші не варто. Чому? Ну, якщо подивитися на лірику з програми зовнішнього незалежного оцінювання, то ми бачимо, що в основному це любовна лірика, пейзажна і громадянська. Якщо відразу гамозом перечитати всю поезію, то може скластися враження однотипності. Буде він грет такий в голові. Через те розподілити щотижня читати поезію невеличкими блоками. Наприклад, в ці вихідні попрацювати з поезією початку 20-го століття Тичина, Сосюра, Рильський, Богдан Ігор Антонич. А ось, наприклад, на наступні вихідні взяти Стуса, Маланюка, Андрія Малишка, Симоненка, Ліну Костенко. І раджу, коли читаєте поезію, малювати в уяві картинку, щоб перед вами виникав образ. Тоді він запам'ятовується. Обов'язково незрозумілі слова з'ясовуйте за словником. Тому що, коли не розумієш, про що читаєш, така поезія не запам'ятовується. А ось щодо третьої частини, та, що називається власне висловлення, ось тут ми присвятимо цілу передачу, яка прозвучить 10 травня. Я раджу вам послухати цю програму, особливо 11 класникам, та й учням інших класів, адже на вас у майбутньому буде чекати таке ж саме випробування. Дорогі друзі, на цьому наша передача закінчується. Запишіть, будь ласка, адресу, на яку ми чекатимемо ваші листи з побажаннями про те, що б ви хотіли почути в наших наступних програмах. Передача Загадки мови, Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. З вами був Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіородина. У студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Уявляєш, Оксанко, нещодавно була на дні народження у подруги, так довго готувалась, підбирала сукню, прикраси, щоб гарні фото були після святкування. І що ти думаєш, світлини вийшли такі негарні? Можливо, фотограф був непрофесійним? Так, знайомий хлопець, але ж в нього був професійний і дуже дорогий фотоапарат. Знаєш, тут недостатньо мати круту техніку. Я вважаю, що для цього треба знати певні секрети. Я, наприклад, коли про них дізналась, стала краще фотографувати. Поділишся секретами? Звичайно, і не лише тобі розкажу.